Kračte vědět, komisař Megre, zlatnické nábřeží, kriminálka, oddělení vražd. To je můj šéf. Komisaře představovat nemusím, je to známý odborník. A nezastírám, že je to ohromná věc pracovat vedle něj a učit se. On často říká, Jean Vire, když hledáš vraha, poznej nejdřív zavražděného. To je 90% úspěchu. Ach, tenhle příběh to potvrzuje, jenže těch 90% procent nám sakra dalo zabrat. Co se dá dělat? Tak se na to podíváme. Uh -huh. A začalo to vůbec nelibě. Ta mrtvá dívka se našla v druhém okrsku, což je působiště inspektora Loňona. Je to Hubeňour sotva 1,60 věčně ukřivděný trpitel, všem prostrandu. A když nás k té mrtvé zavolali, měl Luňon okamžitě pocit, že je to spiknutý, že slávu spolkneme my, zatímco on by měl vraha jen to hvízdne. Byli jsme hrozně ospalí. Do půlnoci jsme vyslíchali partu vandalských grázlů, no teď bylo něco mezi třetí a čtvrtou ráno a prešelo. Tvá ležela v dlouhých modrých šatech na mokrém chodníku na lidu prázdném náměstí Vantymi. Byl tam loňon a tři strážníci. A šef si zapálil dýmku a byl hned jako rybka. Taková krásná holka. Hmm. Vypadá stotva na 20. Ve tři hodiny ji našli manželé, adresy mám, šli z kabaretu ve vedlejší ulici. Dali jsme vám i hned zprávu, doktor je na cestě totožnost. Nezjištěna doklady u sebe nemá. Výborně, inspektore. Chybí jeden střevíc a pravděpodobně kabelka a kabát. Je přece chladno, že? Přece nemohla jít v těchle večerních šatech jen tak po ulici, že ano? A v jedné botě. Myslí vám to přesně, inspektore. Nemáte náhodou nějaký nápad, kdo to děvče asi je? jean Vierre, zavolej fotografii. <tějný> Nikdy nemám žádné nápady, prosím. Jsem obyčejný místní polda, co neumí ani zavolat fotografii. Volka no, má roubu, jako animírka z baru. Pokud vím, tak okolí Pigal znáte nejlíp vy, inspektore, že? Profesionální bardámička to určitě není, znám je všecky. No a právě proto vás budu velmi potřebovat. Nemusíte to říkat, jen abyste mi udělal radost. Převzali jste případ, prosím, neprotestuji. Stačí mi dávat příkazy, že ano? Hmm. Možná, že by bylo dobré hned teď obejít vrátné v barech, jestli tam náhodou někdy nepřišla se zákazníkem. Zkusím to. Asi tyhle dveře, šéfe. Hledáte někoho, pánové? Doktora Paula. Je na sále. Chcete jít za ním? Právě dokončil pitvu? Ne, ne, ne, ne, my počkáme radši tady. Řekněte mu jenom, že jste se nemohli dočkat. Vítám vás, komisaři. Budete chtít vidět čaty? Samozřejmě, jean -Vier. Tady pan Jean nám je přinese, že ano, já bych radši <laughs> líbit službám. Na moje pracoviště se nikdy nikomu nechce. No tak se u nás posaďte. Co si o té divce myslíte, doktore? 19 až 20 let, podvyživená, zdravá. Naposledy jedla v 6 nebo v sedm večer, zemřela přibližně ve dvě ráno a byla mírně řečeno. Dost opilá. Zítra budete vědět promile alkoholu v krvi, pila asi sirům. Hm, hm. Viděli jsme ránu na lepce. Nebyla to jen jedna rána, nejméně tři. Těžký, tvrdý nástroj. A váš názor? Vrachy nejdřív praštil pěsti do obličeje. Myslím si, že padla na kolena a pokoušela se něčeho zachytit, protože za měla vlákna tmavé vlny. Pošlu to do laboratoře. Čili nebyla připadena ze zadu. vyloučeno. Tak, prosím, to je všechno. Prádlo a šaty. Střevíc byl jen jeden. Hm. děkujeme. Můžete jít, Jean. Hm. Prohlídni to, žan Věre? A řekni, co si myslíš. Říkáme si vždycky takovou naivní poučku, když hledáš vraha, poznej důkladně jeho oběť. S tím souhlasím. No tak, večerní šaty, ty jsou dost staré, udržované. Aha, na rubu je firma Slečna Irena, ulice 235. Chodidlo jedné punčochy je mokré, prádlo čisté, jednoduché laciné. Střevíc z obchodu Notre-Dame-de-Lorette. Hm. Podle mě, začínající animírka nebo prostitutka? Myslíte, pane doktore, že jí zákazník zabil na ulici? No, za určit, ale jestli myslíte zákazníka prostitutky, tak tohle děvče nikdy s nikým nespalo. Cože? Byla pana. je, je. to je překvápko. A nebyla ani písařka, ani švadlena. To bych poznal podle rukou. A žádný vrátný v těch barech, kde jsem na váš příkaz byl, děvče v modrých šatech neviděl. Třeba nešla do baru, co myslíte? No jistě mohla jít z divadla, nebo, nebo na večírek, nebo na svatbu. Šaty byly obnošené a je na nich cedulka, modní salon, slečna Irena. Znám, prosím, znám. To je půjčovna šatu a majitelka se jmenuje Elizabet Kumarová třikrát nebo čtyřikrát se děla za překupnictví. Dali jsme udělat fotografii hlavy toho děvčete. Nalíčená, vypadá jako živá. Bude v novinách. Takže mě nebudete potřebovat. Na pochůzky půjdu už zbytečný, že? Ale naopak, naopak, inspektore. Pojedeme teď do té půjčovny. Chcete jet s námi? Jestli je to rozkaz, celou noc jsem nespal. No, tak promiňte, promiňte, jděte si odpočinout. Budu vás pak informovat. Znáte tyhle modré šaty, paní Kumarová? Nebo vám máme říkat slečnou Ireno? <zvící> jak chcete, pane komisaři, jak chcete. <zvící> Ale slečna Irena vypadá v mý branži líp, ne? Jo, ty šaty jsou ode mě. Byly vypůjčeny včera večer. Až večer? V kolik hodin? To je pro vás tak důležitý. A o co vlastně kráčí? Já to nejsem proto, abych některou ze zákaznic špiclovala. Pane komisaři, já si myslím, že se nemusíme vyptávat tady. Můžeme slečnu Irenu odvést k nám na komisařství. To bude vlídnější. Já se jen ptám, ne... Bylo to večer nějak po devátý. Zavírám v deset, protože často zákaznice chtějí něco koupit nebo vypučit na poslední chvíli. Myslíte umělkyně z kabaretu? Jo. Umělkyně. Vstávají obyčejně v osm večer, takový umělkyně. Často jim chybí něco na sebe. Pásek, punčochy, podprsenka... Nebo zjistí, že si tu noc předtím roztorili šaty? Já že... tu dívku, co si vypůjčila tyhle večerní šaty. Ne, byla tu předtím jen jednou, už je to jistě měsíc. Pro šaty? Pro tyhle. A teď chtěla direktně ty samy. Řekla vám jméno a adresu? Tenkrát snad jo. Někam jsem si to zapsala... Včera jsem od ní adresu nechtěla, protože byla slušná. Byla byste tak laskavá a podívala se, jestli ten starý záznam máte. Jo, klidně, klidně. Já si to píšu na papírek a házím semhle do šuplete. Ona je to totiž stejně na draka. Těvčata bydlí v podnájmu a když nemají prachy, tak zmizí. Já budu hledat a vy se zatím ptejte, jestli ještě něco ode mě chcete. Poslíšte, ona vyloženě chtěla tyhle šaty? Jo, a hned se tady převlíkla a nechala tu do zástavy šaty, co měla na sobě. A kabelka? Střevíce. Všecko se mi pučila. Sametovou pláštěnku, punčochy, Střevíce, pěknou stříbrnou kabelku se řetískem. Přendala si do ní růž, pudřenku a kapesní... A peněženku? Jo, tak to nevím. Ona někoho okradla? Ukažte, inspektoré, slečně Ireně policejní prosím, hmm, tady. Takže ona je mrtvá. Hmm, a šaty jsou k nepotřebě, co? <laughs> Mě už nic nemůže překvapit. Kdo ji to udělal? To jsme se chtěli zeptat my vás. Jestli náhodou nevíte, kdo asi. Na mouduši nevím. Na mouduši. Vůbec nic o ní nevím. Dám vám ty šaty, co tu nechala do zástavy. Třeba něco najdete v kapse nebo v kabelce. Na té. tady je všecko na jednom raminku. Šaty si šela sama, kabát je z výprodeje, to se pozná. Boty, kombiné, všecko je v obnošení. Jo, ona nebyla nic moc. Kolik hodin bylo, když od vás odcházel? Hned, jak se převlíkla. Je mě líto a já tu adresu, jak vidíte, v šupleti nemám. A pokud si vzpomínám, bylo to v naší čtvrti. A no, kdybych jí náhodou našla... Byla byste velice laskavá. Naši adresu znáte. Doulite, madame, zabalil bych si její šaty a prádlo. A moje večerní mi to nenecháte? A kde je ta pláštinka a všecko ostatní? Později vám všecko vrátíme. Teď jdeme kam. No já domů a ty za Mersem a Torán jsem na komisarství. Hm. Mersovi dáš šaty k mikroskopické analýze a Torán sežene modelku, která má přibližně stejnou postavu jako ta mrtvá. Jasný. Ve fotolaboratoři a tu udělají perfektní montáž. Jasný. Perfektní Jasný, šéfe, Fotku hlavy té zavražděné holky a postavu modelky ve večerní šatech. I v těch obyčejných, co nám dala slečna Irena. A nezapomeň, i v kabátě. Jasný, fotky poslat do novin. I na venkov. Co když nebyla vůbec z Paříže? Ano, šefem. A pár pošli Loňonovi, ať není uražený. A čekali jsme. Snímky byly mistrovské dílo fotomontáže. Hned bylo znát, že to děvče mělo zvláštní povahu, zvláštní šmrnc. Fotografovi se podařilo oživit její oči. V nich nějaká otázka nebo co. Úplně nás to vzalo. Takhle se asi dívala na vraha. A čekali jsme. A pořád nic. Měla přece tátu a mámu. Spolužačky měla přece nějaké jméno, znali ji příbuzní a známí nebo lidi v zaměstnání. A pořád nic. Nikdo se nehlásil, nikdo ji nepostrádal. Je mrtvá a nikdo se neptá, kam se ztratila. Jen ta slečna Irena z půjčovny šatů, která ji údajně viděla v životě dvakrát, zavolala. No tak jsme za ní zašli. Lístek s adresou jsem fakticky nenašla. Asi jsem ho zahodila. Ale vzpomněla jsem si, že se jmenovala Luisa. Určitě, jestli vám to k něčemu bude. A příjmení taky začínalo na L. A víc nevím. Jo, přendávala si do taštičky jeden malý placatý klíč a pár franků. Ještě jsem si říkala, no, holka s tím daleko nedojdeš. To bylo všecko. Nikdo jiný se neházil. Pořád jsme čekali. Stejně si myslím, že vražda má nějakou spojitost s tou čtvrtí, kde se mrtvola našla. S nějakým barem nebo dancinkem. Řekně mi, proč může mladá holka najednou v 9 hodin večer chtít vyrazit někam ve večerních šatech. Na rande. Tancovat. Hm? Do opery, no to ne, to, to asi ne, ale na nějaký večírek. Na svatbu, na oslavu. Někam, kde je to Nobel. Megre. Máte tady hovor, nějaká ženská. Nechce říct, jak se jmenuje. Přepojte. Halo? Halo? Komisař Megre, kdo volá? Poslouchám vás, mluvte. Volám... Volám kvůli zabitý holce, co byla v novinách. Ví znáte? Jo, vím, kde bydlela. Ulice kliše 113. Kdo volá? Zeptejte se tý báby z druhého patra, jmenuje se Kremiová. Už nic neřeknu. Halo. Haló. Zavěsil. Kdo to byl? Vypadá to na nějakou služku. Pojď. Řekla adresu, na které zavražděná luza bydlela.